пантовиті птахи. Я помітив, що біля них ніхто особливо й не затримується, глянуть побіжно і далі до серйозніших тварин. Але інші мешканці зоопарку нічого особливого собою не являли, хіба що смерділи однаково тваринами. Зубри ті взагалі повернулися до людей за дами і стояли, наче статуї при вході. Поні – «За зебри бігали, але якось мляво. У мене виникла підозра, що я, мабуть, взагалі не люблю тварин. Плямисті косулі сподобалися валі чомусь зайцеві. Свиня роздивлявся мовчки, і мені здалося так само без жодного зацікавлення. Бурі ведмеді або спокійно лежали у своїх клітках, або ходили по них, намотуючи кола». Білий у брудній воді і не звертав на людей жодної уваги, зате біля майданчика молодняку зібрався гурт дітлашні. Ведмежата, стоючи на задніх лапах, намагалися залізти то на колоду, то на гойдалку, зроблену з такої ж самої колоди і підвішену на ланцюгах. Свиня пожвавився тільки біля загорожі з верблюдом. «Верблять!» – видав він. «Ти цичі на незворушну тварину пальцем!» «Верблять!» «Зараз плюне!» – попередив я, хоча не був певен, що верблюд плюне саме зараз, саме на тихого, і що він, у принципі, може плюватися на будь-кого». «Я сам на нього плюну», – заявив свиня, і, підійшовши зовсім близько до загадого рожія, почав наспівувати. «На горі стоїть верблюд, його четверо». Після таких слів Валя звичкою ляснула його по потилиці. Свиня обернувся, аби щось сказати, зустрівшися з нею поглядом, іначе... Захлинувся словами, які хотів співати далі. Замість цього відійшов у бік замовки, далі прогулювався на відстані від нас. У тераріумі вишикувалася невелика черга. Ми пристроїлися у хвості, та заяць, потупцявши на місці, раптом відійшов і примостився біля загону з жирафами. «Ти чого?» – запитала Валя. Змій, боюся, признався той. Колись по гриби ходили, ну, коли я зовсім малий був, побачив гадюку все. Більше мене в ліс не затягнеш. Може, то не гадюка була, а вужик. Мені без різниці. Всі вони гадюки. Усі. А вам чого? Йдіть, дивіться, я тут почекаю. Воно ну, на жирафу, поки гляну, коли ще побачу. Омовляти його ніхто не став. По я сподівався, що у тераріумі справді є чого боятися. Уява малювала небезпечних отруйних кобр із роздутими каптурами, котрі кидаються на людей, але вдаряються о склов безсилій люті, що не можуть дістатися ворогів, але побачене повернуло мене до реальності. Змії, скрутившись клубками, лежали... Під світлом лампочок і, мабуть, куняли, хотівши чхати на роздзяв, що прийшли на них подивитися. Лише якийсь полоз неквапом лазив по спеціально прилаштованій для нього гілці. Свиня постукав пальцем по склу, полоз підняв пласку голівку, випустив з пащі роздвоєного язика, розвернувся і поповз у зворотньому напрямку. Я там комусь зараз постукаю Почувся голос жінки на глядачки. Там же для грамотних усе написано А для неграмотних повторю Обережно У труйні змії торкатися скла Заборонено І крокодилові теж постукати не можна Запитав дівчачий голос Для чого тобі, сонечко, крокодилові стукати? Він і без тебе Тебе побачить? Так крокодили ж не отруйні. зате кусаються, відрізала наглядачка. Що за люди? Сказано не можна, значить, не можна. Ні, їм усе треба. Коли ми нарешті вийшли з тераріумю, я зробив для себе висновок нічого сумнішого, аніж сонні змії, черепахи, крокодили та ящірки на цьому світі точно немає. Навіть заяць, нудьгуючи біля жирафів, виглядав веселішим порівняно зі сплячою коброю бегемотами не побачили сидів